Salmul 64. Ție ți se cuvine cântare Dumnezeule în Sion și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegirile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, locuiva în curțile tale. Umplea ne vom de bunătățile casei tale, sfânt este locașul tău minunat îndreptat. Auzine pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce gătești munții cu tăria ta, în cu putere, cel ce tulbur adâncul mării și vuietul valorilor ei. se vor neamurile și se vor înspăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele lui, ieșirile dimineții și serile vei veselii. Cercetat ai pământul și l-ai adăpa pe el. Bogățiile lui le-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă. Gătit ai hrana lor, ca așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picătură de ploaie răsărind. Vei bine cuvânta cu luna anului bunătății tale, și câmpiile tale se vor umple de roade grase. Îngrășa se vor pășunile pusiei, și cu bucurie de se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu oi. Și văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta.